Os acontecimentos na vida são normais Nós é que procuramos coincidências Ou explicações inexistentes ou ridículas Viver é simples e maravilhoso Nós é que por diversas vezes Complicamos a nossa caminhada A gente acaba sendo o que quer ser E se determina a ser Somos hoje a consequência daquilo que fomos ontem. Se algum dia acharmos que somos pessoas fracassadas e sem expectativa de futuro algum, é exatamente assim que vamos parecer diante do espelho e diante das pessoas que nos rodeiam. Lembre-se de que nunca é tarde para recomeçar. Não desista da vida. Deus também olha por você. Ele nunca nos dá uma cruz que não podemos carregar. Faça uma análise de si mesmo. Veja quais foram as decisões acertadas e quais aquelas de que certo modo não permitiram que você alcançasse seus objetivos. A felicidade não está na idade, nem nas oportunidades perdidas, mas dentro de cada um, na maneira como encara o seu dia a dia. O importante não é obter vitórias todos os dias, mas buscá-las com persistência mesmo que se perca muitas vezes se não conseguirmos tudo aquilo que almejamos, não devemos nos considerar frustrados o que vale é a alegria interior de não ter se acovardado diante da vida portanto não se feche em si maldizendo sua existência desperte e ame tudo o que você tem e já conseguiu fazer e verá que não é tão infeliz assim.